Okay, kwanza jina kamili ni nani? E, ni bwana Constant Kabika. Ni wajifa wako ni nani kwenye timu ya FC Lupopo? Mimi na katibu wa Lupopo. Katibu wa Lupopo. umekuja Tanzania. A, kulikoni huko nchini Tanzania? Katibu wa klabu ya FC Lupopo? Mimi nikuja hapa Tanzania e, Njua njoo kuongea na watu wa Yanga ndio tulisign contract ndio ya mchezaji mbuyu twite ya miaka miwili ile miaka miwili ilimalizika tunasikia sema e, mchezaji twite ana contract ya mwaka moja hapa yanga ndio turesema tukuje tongea nao kisha kongwea nao watoe hela ya ya nani ya lupopo ndio mchezaji mbuyu twite ana mchezaji wa lote wa nani wa yanga ni mchezaji wa lupopo kwanza ninawo contract mwaka miaka -e, -e, -e, miwili baada nafika hapa eh nampikia bwana Sadi tunaenda pale TFF kwa sababu kuandika barua tunandikia kisha TFF ma barua Yanga ma barua kusema contract ya Twitter inesha malizika ifai mtowe elaa ya kwetu baada nafika hapa na bwana Sadi anamupikia bwana Abdalla Ee, bwana abdalla na kwa agency wa twit bwana abdalla anasema eh, uh, bwana abdalla anaongea na bwana saadi anaonyesha kwamba twende tukamone bwana sefu tunafika eh, pale ofisini ya bwana sefu tulipaswa kwenda na bwana saadi tunaikala pale eh, atukoe ni bwana sefu bwana abdalla anamweesha bwana saadi asemwa nienda TFF sasa hivyo ifi eh, federation ya kwetu ilisema mwende mkaongee nao kama wanakatala kutoa ile hela njoo mupeleke ile ma barua na beba ile ma nienda nenda napeleka pale nani tunatuma ile ma barua pale TFF mu daktoko bwana Abdalla bwana kusema hapana eh subiri kidogo eh kupata maneno na lupo po ji la popo ni timu yetu tunekala nao tukawa bazuri hakuna mambo hatamu e, sisi na lupopo kwa bwana chef bwana chef ashikunipikie baad nikala bwana abdalla anamupikia tena nasema mimi niko ruanza bwana eh yuko zanzibar akitoka zanzibar atakupikia Namupikia bwana wanasefu, bwana Sefu anasema nakuja paka sasa hivyo. Unichunge pale, turukia pale Djibouti hotel. Tuna mchunga pale, semu unichunge tu katika niko nakua. Tunekala pale we, tu awez. Tunamupikia tena bwana Asema, hebu wana, niko balabalani. Shafika tu kwangu niko ni koni. Nishikia kisilani. Kwani namupikia Katibu. Namupikia Katibu wa uh, Yanga. Anasema eh bwana kwani mimi niko Katibu saa wewe? Niko hapa Dar es Salaam. Unakuta tunaongea ni maneno ka nini nini hivi na hivyo. Mimi naishakupeleka ma kwenu kwa yenu. Oh, mimi sina maneno hapana chunga tutakupikia. Pale na kwako sirika nilipoanisha sema nabeba nani? Mimi nabeba nani ma zote. Mimi naenda kupeleka eh, TFF. Anakwako nita sasa usiku njoa kusema no eh kiko pesa yako. Mdola yako wetu, mdola mki France unasema e 5000 dollars 5000 dollars ingine mbuyu twitanesha kuchukua 15000 dollars yakweno beba beba twile ela wende na shirika nasema atubaliana atubaliana hivi la pana naenda tutandikia fifa tutandikia tff kwa kusema contract mbuyu twite inesha maliza kwa hiyo mnawadai yanga kiasi gani cha fedha cha mkataba mpya wa mchezaji Mbui Twite? Sa hivyo wale pesa ilikuwa ni dola e, mkifransa di France season moja. Season mbili wakalitaka walikataka mili dolari. Sasa tunataka sema tuongeza kidogo pale inakuwa mili dolari ya kupeleka kulopopo. Mm. Yeah kwa awamu ya kwanza wapatia fedha lakini kwa sasa wamekuwa wasumbufu kutoa hela kutoa hela nasumbua. nasoma na makartasi ya enu watu wa yanga nasema nao kwa nini tunaesha kubeba mchezaji wetu kutoa hela kila eh, season na nyinyi kwa nini mnadai hela kila msimu kila season kwamba mchezaji mbuyu ni mchezaji wa Loto wa timu ya Ayiko mchezaji wa lota timu ya yanga tuli ndo yanga tulifika pale TFF na katala ya kusema mchezaji ni twite aiko eh, permanent wa yanga bwana abdalla akasema tulikuwa na bwana saji e to sign contract ya kusema two season ile contract iku iko iko TFF contract iko pale yanga two season inamalizika sasa kwa nini hatuwezi kudai nini njoo mchezaji yuko kwa Kwa hiyo Mboutiti anacheza Yanga kwa mkopo na siji amesajiliwa rasmi na klabu ya Yanga. Aa, mw, kwa mkopo. Alikuwa kwa wa, wa mkopo hivyo. Sasa hivi tuko naingisha mchezaji Twite Monti sponsor wa kwetu acheze chika sema tumchukue mchezaji wa mkopo. Itikia mchezaji akua mchezaji wa Yanga ame sign contract ya kusema tu tusiza nikimalizike mnakuja mnakamata ela ya kwenu contract iko yeah, FIFA tuneshaandikia FIFA kuko mabarua, iko ku TFF mabarua iko pale nani kuko mabarua ingine beko na send sasa hivyo ku yanga kukafu ku na kufederation ya kwetu